Розділ 12. Залишався всього один тунель. Всього один тунель і мета, поставлена перед Артемом Хантером, мета, до якої юнак ішов уперто і відчайдушно, буде досягнута. Два, може три кілометри по сухому і тихому перегоні і він на місці. В голові Артема панувала майже така ж гучна порожнеча, як у цьому тунелі, і він більше ні про що себе не запитував. Ще сорок хвилин, і він на місці. Сорок хвилин, і його похід завершено. Він навіть не усвідомлював, що крокує у непроглядній темряві. Ноги продовжували, не збиваючись, відраховувати шпали. Він немов забув про всі можливі небезпеки, про те, що він беззбройний, що в нього нема ні документів, ні ліхтаря, ні зброї, що він одягнутий у чудернацький сектантський балахон. Проте, зрештою, що він ніколи нічого не чув, ні про цей тунель, ні про небезпеки. Що підстерігають у ньому подорожніх. Переконаність у тому, що поки він іде своєю стезею, йому нічого не загрожує, займала всю його свідомість Куди подівся, неминучий, здавалось би, страх тунелів, куди пропали втома зневіра? все зіпсувало відлуння. Через те, що в цьому тунелю було так порожньо, звуки кроків розліталися назад і вперед, і відбиті від стін гриміли, поступово віддаляючись і переходячи в шелест. І відгукувалося через деякий час, що здавалося, іде не тільки Артем, але ще і хтось інший. Через якийсь час, це відчуття настільки загострилося, що Артему захотілося зупинитися і прислухатися. Чи продовжує відлуння кроків жити своїм життям? Кілька хвилин Артем продовжував боротися зі спокусою. Сам не помічаючи, як його хода стає все повільнішою і тихішою. Як він мимоволі прислухається. Чи позначається це на гучності відлуння? Нарешті Артем зупинився зовсім. Боячись глибоко вдихнути, аби шум повітря, що входив у легені, не завадив йому розрізнити найменші шерехи вдалині. Він стояв так у непроглядній пітьмі і чекав. Тиша. Тепер, коли він перестав просуватися вперед, у нього раптом пропало відчуття реальності простору, поки він ішов, то немовби чіплявся за дійсність підошвами чобіт. Зупинившись посеред Чорнильного мороку тунелю, він раптом перестав розуміти, де знаходиться. Здалося, і здалося йому, що коли він пішов. І знову рушив з місця. Ледь чутне відлуння кроків долетіло до вух ще до того, як його власна нога встигла ступити на бетонну підлогу. Серце забилося важче. Але вже за мить він зумів переконати себе, що звертати увагу на всі шарудіння в тунелях нерозумно і безглуздо. Деякий час Артем намагався не прислухатися до відлуння взагалі. Потім, коли йому здалося, що останній із замираючих відгомонів наблизився до нього, він затулив вуха і продовжував іти вперед. Але й так надовго його не вистачило. Прибравши через кілька хвилин долоні від вух і продовжуючи крокувати. Він з жахом почув, що відлуння його кроків попереду справді звучить все голосніше, ніби наближаючись. Але варто було йому завмерти на місці, як звуки попереду одразу ж, запізнюючись на частки секунди, теж затихали. Цей тунель явно випробовував Артема. Його здатність протистояти страху. Але він не здасться. Він пройшов уже через такі скрути, то невже злякається темряви і відлуння? Відлуння? Воно наближалося. Тепер у цьому він не сумнівався. Востаннє Артем зупинився, коли примарні кроки було чути вже метрів за двадцять. Це було так незбагненно і моторошно, що не витримавши, витираючи з чола холодний піт, Артем, опустивши півня, крикнув у порожнечу. «Є там хтось?» Відлуння відізвалася, лякаючи близько, і свого голосу Артем не впізнав. Тримтячі відгомони понеслися на випередки в глибину тунелів гублячи звуки. «Там хтось, хтось, ось!» Ніхто на них так і не відгукнувся. І раптом сталося неймовірне. Вони по почали повертатися назад, все голосніше повторюючи його питання і у зворотньому порядку набираючи загублені склади. Поки за тридцять кроків від нього, хтось не повторив його питання переляканим голосом. Ось цього Артем витерпіти не зміг. Розвернувшись, він пішов назад. Спочатку намагаючись іти не надто швидко, а потім і геть забувши про те, що не можна піддаватися страху. І спотикаючись, побіг. Але вже через кілька хвилин він зрозумів, що тепер відгомон кроків чується на тій самій відстані у 20 метрів. Незримий переслідувач не бажав відпускати його. Задихаючись, Артем біг уже не розбираючи напрямку. І зрештою налетів на тунельну збійку. Відлуння негайно стихло. Ще через п'ять хвилин він зумів зібрати волю в кулак, піднятися і ступити кроку вперед. Це був правильний напрям. Вкриваючись холодним потом, Артем зрозумів це тому, що з кожним пройденим метром човгання по бетону підошв усе блищило, рухаючись йому назустріч. І тільки гуркочуча у вухах кров, трохи притлумлювала зловісний шерох. Щоразу, коли Артем завмирав на місці, зупинявся в темряві його переслідувач. У тому, що це не відлуння, він тепер уже був абсолютно впевнений. Так тривало доти, доки кроки не зазвучали на відстані витягнутої руки. І тоді Артем Кричучи і розмахуючи наосліп кулаками, кинувся вперед, туди, де повинно, бути, де повинно було бути, за його розрахунками, воно. Кулаки зі свистом розсікли порожнечу. Ніхто не намагався захиститися від його ударів. Він марно рубав повітря, кричав, відстрибував. Розставляв руки в сторони, намагаючись вхопити невидимого в темряві противника. Порожнеча. Там нікого не було. Але щойно він віддихався і зробив ще один крок до полісу, і як важкий, човгаючий звук, пролунав уже прямо перед ним. Ще помах рукою, і знову нічого. Артем відчув, що божеволіє. До болю, вирячивши очі, він силувався побачити хоч щось. Вуха намагалися вловити близький подих іншої істоти. Але там просто нікого не було. Простоявши нерухомо кілька довгих секунд, Артем подумав, що якби не пояснювалося це дивне явище, воно не є небезпечним. Напевно, «Акустика!» «Прийду додому, запитаю у віччима», – сказав він собі. І коли підняв ногу, щоб зробити ще крок до мети, прямо у вухо йому хтось шепнув тихенько. «Чекай! Тобі туди зараз не можна!» «Хто це? Хто тут?» – важко дихаючи, вигукнув Артем. Але ніхто йому не відповідав. Навколо нього знову була густа порожнеча. Тоді він, витерши під щола тильною стороною долоні, заспішив у бік Боровицької. Примарні стопи його переслідувача з тією швидкістю зашелестіли у зворотньому напрямку, поступово стихаючи вдалині. Поки не канули в тишу, Назовсім І тільки тоді Артем зупинився Він не знав І не міг знати, що це було Він ніколи не чув Ні про що подібне Ні від кого зі своїх друзів І відчим навіть Не розповідав йому про таке вечорами Біля багаття Але Хто би не шипнув йому на вухо Наказ зупинитися і почекати Тепер коли Артем більше не боявся його, коли у нього був час усвідомити те, що з ним трапилося, і поміркувати про це, це звучало гіпнотично переконливо. Наступні 20 хвилин він провів сидячи на рейці, розгойдуючись, наче п'яний, з одного боку в інший, намагаючись побороти трясучку і згадуючи дивний, Нелюдський голос, який наказав йому чекати. Далі він рушив, тільки коли тремтіння почало нарешті минати, а страшний шепіт у його голові зливатися з тихим свистом здійнатого тунельного протягу. Решту часу він просто йшов вперед, намагаючись ні про що не думати, спотикаючись іноді за кабелі, що лежали на підлозі. Але це було найстрашнішим, що з ним могло статися. Часу минуло, як йому здалося, не надто багато. Хоча він і не міг сказати скільки, тому що в темряві хвилини злиплися. А потім він побачив в кінці тунелю світло. Боровицька. Поліс. І відразу ж зі станції грубо окликнули. Гримнули постріли, і Артем, відскочивши назад, сховався у заглибленій в стіні. Спочатку долинали протяжні стогани поранених. Лайка, потім ще раз, посилений тунелем, пролунав гуркіт автоматної черги. Чекай. Зі свого укриття Артем зважився з'явитися лише через... Чверть години після того, як усе затихло. Піднявши руки вгору, він повільно пішов на світло. Це справді був вхід на платформу. Дозорів на Боровицькій не виставляли, мабуть, сподіваючись на недоторканність полісу. За п'ять метрів до місця, де обривалися округлі склепіння тунелю, стояли цементні блоки пропускного пункту і лежало в калюжі крові розпростерте тіло. Коли Артем з'явився в полі зору одягнених у зелену форму і кашкети прикордонників, йому наказали підійти ближче і стати обличчям до стіни. Побачивши труп на землі, він негайно підкорився. Швидкий обшук Питання про паспорт, заломлені за спину руки, і нарешті станція. Світло. Те саме. Вони говорили правду. Вони всі говорили правду. Легенди не брехали. Світло було таким яскравим, що Артему довелося заплющити очі, щоби не осліпнути. Але сяйво досягало зіниць юнака і крізь повіки сліпило до болю. І тільки коли прикордонники закрили його очі пов'язкою, вони перестали пекти. Повернення до того життя, яким жили попередні покоління людей, виявилося болючіше, ніж Артем міг собі уявити. Ганчірку з очей зняли тільки караульні, схожі на всі інші в крихітній службовій кімнаті, облицьованій потрісканим кахлем. Тут було темно, тільки на пофарбованому охрою дерев'яному столі мерехтіла в алюмінієвій мисці свічка. Збираючи рідкий віск пальцем і спостерігаючи, як він остигає, начальник варти, огрядний і неголений чоловік у зеленій військовій сорочці, із засуканими рукавами і кроватці на гумці. Довго розглядав Артема. Перш ніж запитати. Звідки завітали? Де паспорт? Що з оком? Артем вирішив, що викручуватися сенсу нема. І розповів чесно, що паспорт залишився у фашистів. І око теж. Ледве не залишилося там. Начальник це сприйняв несподівано прихильно. Знаємо, а як же. Ось протилежний тунель виходить якраз на Чеховську. У нас там ціла фортеця вибудована. Поки не воюємо. Але добрі люди радять поглядати на задні колеса. І як то кажуть... «Сіві спасим парабеллум!» – підморгнув він Артему. Останньої фрази Артем не зрозумів, але поважав за краще не перепитувати. Його увагу привернуло татуювання на згині ліктя начальника варти. Спотворений радіацією птах з двома головами, розпростертими крилами – і гав... гачкуватиме дзобами. Він щось йому неясно нагадав, але що, зрозуміти він не міг. А потім, коли начальник обернувся до одного з солдатів, Артем побачив, що точно такий самий знак, але в мініатюрі. Ви на його лівій скроні. «Ну, той з чим ви до нас?» Продовжував начальник Я шукаю одну людину Його звуть Мельник Прізвище, напевно У мене до нього важливе помідомлення Вираз обличчя прикордоника миттєво змінився Ліниво-добродушна посмішка сповзла з губ А очі здивовано блиснули у світлі свічки Можете передати мені. Артем захитав головою і, вибачаючись, заходився пояснювати, що ніяк не можна, що секретність. Ви розумієте доручено було що найсуворіше нікому не говорити, окрім цього самого Мельника. Начальник пильно оглянув його ще раз, зробив знак одному з солдатів, і той подав чорний пластмасовий телефонний апарат, акуратно відмотавши прогумований телефонний шнур на потрібну довжину. Покрутивши пальцем диск, прикордонник сказав у слухавку. «Застава Бор Південь!» І вошов. «Полковник Мельникова. Поки він чекав відповіді, Артему стих зауважити, що татуювання з птахом було і на скронях в обох солдатів, які перебували в кімнаті. «Як відрекомендувати?» – поцікавився начальник караулу біля Артему, притиснувши щокою телефонну слухавку до плеча. «Скажіть, скажіть, що від Хантера! Термінове повідомлення!» Той кивнув. І перемовившись ще кількома фразами зі співрозбовником на іншому кінці дроту, закінчив розмову. Бути на Арбатській у начальника станції. Завтра о дев'ятій. До тих пір вільний. І махнувши рукою солдату, котрий тут же відступив від пройми дверей, додав, звертаючись до Артема. Заждино, ти у нас, хе, здається, почесний гість, і вперше. Тримай, але з поверненням. І він простягнув Артему темні окуляри в облізлій металевій оправі. Тільки завтра Артема захлиснула пекуче розчарування і образа. Заради цього він йшов сюди, ризикуючи своїм і чужими життями. Заради цього поспішав, змушував себе переставляти ноги, навіть коли сил уже зовсім не залишалося. І хіба не термінова це була справа? Повідомити про все, що знав цьому чортовому мельнику, який не може знайти для нього вільної хвилини. Чертем просто запізнився. І той уже все знає. А може Мельник уже знає щось, про що сам Артем і не здогадується? Може він запізнився настільки, що вся його місія втратила сенс? «Тільки завтра?» – не витримав він. «Полковник сьогодні на завданні. Повернеться рано вранці», – пояснив Івашов. «Іди, іди!» «Заодно перепочинеш, І він випроводив Артема із вартівні. Заспокоївшись, але все ж затаївши образу, Артем начепив окуляри і подумав, що вони йому дуже до речі. Заодно і синця під оком видно не буде. Скельця в них були подряпані і до того ж трохи спотворювали перспективу. Але коли він Подякувавши вартовим, вийшов на платформу, то зрозумів, що без окулярів йому було би не обійтися. Світло ртутних ламп було занадто яскравим для нього. Втім, не один Артем не міг тут розплющити очей. На станції багато людей ховали їх за темними окулярами. «Напевно, теж не тутешні», – подумав він. Бачити повністю освітлену станцію метро йому було дивно. Тут зовсім не було тіней. І на ВДНХ, і на всіх інших станціях і полустанках, де йому досі довелося побувати, джерел світла було небагато. І вони не могли висвітлити весь видимий простір. Тому лише вихоплювали його шматки. Завжди залишалися місця, куди не проникав жодний промінь. Тіней у кожної людини було декілька. Одна – від свічки, блякла і миршава. Інша – багряна, від аварійної лампи. Третя – чорна і різко окреслена, від електричного ліхтарика. Вони змішувалися, напливали одна на одну і на чужі тіні. Розлягалися по підлозі іноді на декілька метрів. Лякали, обманювали, змушували здогадуватися і домислювати. А в полісі нещадне сяйво ламп денного світла спопилило всі без винятку тіні. Артем завмер, захоплено розглядаючи Боровицьку. Вона залишалась у найдивовижнішо хорошому стані. На мармурових стінах і по стелі не було ні сліду кіптяви. Станція була прибрана, а над потемнілим від часу бронзовим панно в кінці перону працювала жінка в синій спецовці, старанно відшкрябуючи барельєф губкою змиючим миючим розчином. Житлові приміщення тут були влаштовані в арках тільки по дві арки залишили з кожного боку для проходу до колій. Інші, закладені цеглою з обох сторін, перетворилися на справжні апартаменти. У кожній був зроблений дверний отвір, і в деяких навіть стояли справжні дерев'яні двері і засклені вікна. З одного з них лунала музика. Під кількома дверима Лежали килимки, щоб ті, хто входив, могли витерти ноги. Подібне Артем бачив уперше. Від цих осель віяло таким затишком, таким спокоєм, що у нього защеміло серце. Перед очима раптом промайнула картина з дитинства. Але найдивнішим було те, що вздовж обох стін по всій станції – вишукувалися книжкові стелажі. Вони займали простір між квартирами. І від цього вся станція набувала якогось чудового нетутешнього вигляду, нагадуючи Артему опис «Бібліотек у середньовічних університетах», про які він читав у книжці письменника Борхеса. Біля далекого краю залу Починалися ескалатори. Там знаходився перехід на станцію Арбатська. Гермоворота залишалися відкритими. Але біля переходу розташовувався невеличкий блокпост. Втім, усіх охочих охорона безперешкодно пропускала в обох напрямках, навіть не перевіряючи документів. Зате, Справжній військовий табір знаходився біля протилежного кінця платформи, поруч із бронзовим барельєфом. Там розміщувалися кілька зелених військових наметів з намальованими на них знаками, наподобу того, що був витатуйований на скронях прикордонників – двоголовий птах. Там же стояв візок з укріпленою на ньому незнайомою зброєю, яку виказувало тільки довге дуло з розтрубом на кінці, що стирчало з-під чохла. Поруч чергували двоє солдатів в темно-зеленій формі – шоломах і бронежилетах. Табір оточував сходи переходу, що піднімалися над коліями. Світні вказівники пояснювали, що там знаходиться вихід у місто, і Артему сталі зрозумілі в житті заходи безпеки. Другі сходи, що вели туди ж, були зовсім замуровані стіною з величезних цементних блоків. Посеред станції розташовувалися міцні дерев'яні столи, за якими, Жваво розмовляючи, сиділи люди в довгополих сірих халатах зі щільної тканини. Підійшовши до них ближче, Артем з подивом виявив, що на скронях у них теж було татуювання. Але не птах, а розгорнута книжка на тлі декількох вертикальних рисок, що нагадували колонаду. Перехопивши пильний погляд Артема, один із тих, котрі сиділи за столом, привітно посміхнувся і запитав його, «Прибулець? Вперше в нас?» Від слова «прибулець» Артема пересмикнуло, але опанувавши себе, він кивнув. Порушник мовчанки був не набагато старший, і коли підвівся, щоби поручкатися з Артемом, випроставши, вузьку долоню з широкого рукава халата. Виявилося, що росту вони приблизно однакового. Тільки будови той був делікатнішою. Звали нового знайомого Артема Данилом. Про себе він розповідати не поспішав, і було видно, що з Артемом він вирішив заговорити, тому що йому цікаво, що відбувається за межами полісу. І які новини на кільці? Що чутно про фашистів і про червоних? Через півгодини вони вже сиділи вдома у, хуто, у худого Данила, в одній із приткнутих між квартир, і пили гарячий чай, напевно, привезений сюди кружними шляхами з ВДНХ. З меблів у кімнаті був завалений книгами стіл, Високі до стелі залізні полиці, теж заставлені доверху товстими томами, і ліжко. Зі стелі звисала на дроті не надто потужна ватна сорок, електрична лампочка, освітлюючи майстерно зроблений малюнок величезного стародавнього храму, в якому Артем не відразу впізнав бібліотеку, що стояла на поверхні над полісом. Після того, як питання у господаря закінчилися, підійшла черга Артема. «А чому у вас тут у половини людей татуювання на голові?» – поцікавився він. «Ге, ти що, про касти нічого не знаєш?» – здивувався Данило. «І про раду полісу теж не чув!» Артем Раптом згадав, що хтось, так ніж, як він міг забути, це був той старий, Михайло Порфирович, убитий фашистами. Він згадав, що він говорив йому, що в полісі владу ділять військові і бібліотекарі. Тому що на горі раніше стояли будівлі бібліотеки і якоїсь організації – пов'язаної з обороною. Чув, кивнув він, військові і бібліотекарі, то ви бібліотекар? Данило глянув на нього злякано, зблід і закашлявся. Потім, опанувавши себе, тихо сказав, Який ще бібліотекар? Ти бібліотекаря хоч живого бачив, і не раджу. Бібліотекарі зверху сидять. Бачив, які тут у нас укріплення встановлені. Ти ці речі не плутай ніколи. Я не бібліотекар, а хранитель. Нас ще брамінами зовуть. Що це за назва така дивна? Здійняв брови Артем. Розумієш, у нас тут щось на кшталт кастової системи, як у стародавній Індії. Каста? Ну, це як клас. Тобі червоні не пояснювали? Та ладно, немож... неважливо. Каста жерців, хранителів знань, тих, хто збирає книги і працює з ними. Пояснював він. А Артем не переставав дивуватися тому, як старанно він уникає слова «бібліотекар». І каста воїнів, які займаються захистом та обороною. На Індію дуже схоже. Там ще була каста торговців і каста слуг. У нас це все теж є. Ну, між іншим, ми називаємо е, між собою це по-індійськи. «Жерці». Браміни, Воїни Кшатрії, Купці вайші, Слуги Шудри. Членом касти стаєш раз і на все життя. Є спеціальні обряди посвячення, особливо у кшатрії і браміни. В Індії це сімейне було, родове, а у нас сам вибираєш, коли тобі. 18 виповнюється. Тут на Боровицькій більше брамінів, майже всі. Школа наша тут, бібліотеки, келії. На бібліотеці там особливий режим через транзит червоної лінії. Охороняти доводиться. А до війни більше наших було. Тепер на Олександрівський сад перемістилися. А ось на Арбатський – Майже одні кшатрії, через генштаб. Почувши ще одне шипляче давньоіндійське слово, Артем важко зітхнув. Навряд чи йому вдасться запам'ятати всі ці мудровані назви з першого разу. Проте Данило не звернув на це уваги і продовжував розповідати. «До ради, ей, ясна річ, входять тільки дві касти – наша і кшатріїв. Ми їх, загалом кажучи, просто вояками зовемо», – підморгнув він Артему. «А чому вони собі птахів двоголових татуюють?» – згадав Артем. «У вас, принаймні, книги, з книгами все ясно. А ось птахи. То тем у них такий!» Знизав плечима Брамін Данило. Це раніше, здається, був дух покровитель військ радіаційного захисту. Орел, начебто. Вони ж у щось своє, у щось дивне вірять. У нас, загалом кажучи, між кастами особливо теплих взаємин немає. Раніше навіть ворогували. Через штору стало видно, як на станції послабили освітлення. Надходила тутешня ніч. Артем почав збиратися. «А у вас тут готелі є, щоб переночувати? Бо в мене завтра о 9-й на Арбатській зустріч, а залишитися ніде». Хе, «Хочеш, ночуй у мене!» Знизав плечима Данило. Я на підлогу ляжу, мені не звикати. Я саме вечерю готувати збирався. Залишайся, розкажеш, що ще бачив по дорозі, бо я, знаєш, звідси й не вибираюся зовсім. Заповіт хранителів не дозволяє далі, ніж на одну станцію відходити. Подумавши, Артем кивнув. У кімнаті було затишно і тепло. Та й господар її Артему відразу ж сподобався. Щось у них було спільне. Через п'ятнадцять хвилин він уже чистив гриби, поки Данило нарізав скибачками свинину. – А ти бібліотеку бачив хоч раз сам? – запитав Артем з набитим ротом через годину коли вони їли вже тушковану свинину з грибами з алюмінієвих солдатських мисок. — Ти про велику бібліотеку? — строго уточнив Брамін. — Про ту, про ту, яка зверху. Вона ж усе ще там? — тицьнув виделкою у стелю Артем. У велику бібліотеку піднімаються тільки наші старішини і сталкери, які працюють на Брамінів», – відповів Данило. «Це ж вони книги зверху приносять? З бібліотеки? З великої бібліотеки я маю на увазі?» Поспішно поправився Артем, бачачи, що його господар знову насупився. «Вони і вони, але за дорученням старі шинкасти». «Нам самим це не під силу, на жаль, тому доводиться використовувати найманців», – знехотя пояснив Брамін. «Згідно із заповітом, це повинні були би робити ми – зберігати знання і передавати їх охочим. Але щоб передавати ці знання, їх спочатку треба здобути. А хто з наших посміє туди поткнутися?» Зітхнувши він звів очі вгору. «Через радіацію?» – і зрозуміння кивнув Артем. «Через неї теж, але головне – через бібліотекарів!» Приглушеним голосом відповів Данило. «Але це хіба не ви, бібліотекарі? Ну, чи нащадки бібліотекарів? Мені так розповідали». Знаєш що, давай про це за столом не будемо і взагалі. Нехай тобі хтось інший розповість. Я не люблю про це. Данило почав прибирати зі столу, а потім на секунду задумавшись, відсунув частину книжок з полиці вбік, і між томами, які стояли в задньому ряду, виявилася ж пара в якій виблизкувала пузата пляшка з самогоном Серед посуду знайшлися і гранчаки Через деякий час Артем, захоплено оглядаючи полиці, вирішив порушити мовчання «Треба ж, як же ж в тебе багато книг!» – сказав він у нас на ВДНХ, напевно, у всій бібліотеці стільки не набереться. Я там уже всі перечитав давно. До нас же рідко, коли хороші доходять, хіба що відчим принесе щось путнє. А човники весь час непотріб різний тягнуть, детективи всякі. Там до того ж і половини не зрозуміти. Я ж ще і тому мріяв у поліс потрапити заради великої бібліотеки. Просто не можу собі уявити, скільки їх там на горі повинно бути, якщо для них таке громаддя побудували. І він кивнув на малюнок над столом. Очі в обох уже блищали. Данило, потішений словами Артема, нахилився над столом і вагомо промовив. Та це ж ніякого значення немає. Всі ці книги і велику бібліотеку не для них будували і не їх там зберігають. Артем здивовано подивився на нього. Брахман відкрив було рот, щоб продовжувати, але раптом підвівся з крісла, підійшов до дверей, відчинив їх і прислухався. Потім тихенько причинив їх, сів на місце і пошепки доказав Усю велику бібліотеку будували для однієї єдиної книги. І лише одна вона там захована. Решта потрібна тільки, щоб її приховати. Її ж насправді і шукають. Її і стережуть. Додав він, і його пересмикнуло. А що ж це за книга? Ти ж тихо запитав Артем Стародавній фоліант На антрацитово-чорних сторінках з золотими літерами Там історія записана вся До кінця І навіщо ж її шукають? Шипнув Артем Невже не розумієш? Похитав головою Брамін До кінця, до самого кінця але ж до нього ще далеко. І хто володіє цими знаннями? За фіранкою промайнула раптом напівпрозора тінь. І Артем, хоч і дивився в очі Даниланьві, Устиг її помітити і подати йому знак. Обірвавши розповідь на півслові, Той схопився з місця і метнувся до дверей. Артем кинувся за ним. На платформі нікого не було, тільки з переходу долинали знакомі кроки. Охорона мирно спала на стільцях по обидва боки ескалатора. Коли вони повернулися в кімнату, Артем чекав, що брамін продовжить розповідь, але той уже протверзів і тільки похмуро хитав головою. Не можна. Не можна нам про це розповідати, відрізав він. Це та частина заповіту, що для посвячених з п'яної голови проговорився. Він з прикрістю поморщився. І не думай розповідати комусь, що чув це. Якщо хтось почує, що ти про книгу знаєш, не оберешся потім клопоту. І я з тобою заодно і тут Артем раптом зрозумів, чому спітніли у нього долоні в той момент, коли Брамін сказав йому про книгу. Він згадав. «Їх же кілька цих книг?» – завмираючи серцем, запитав він. Данило насторожено заглянув йому в очі. Що ти маєш на увазі? Бійся істин, прихованих у древніх фоліантах, де слова витиснено золотом і папір грифельно-чорний, не тліє, сказав він, а перед очима у нього манячило в каламутному мареві пустопорожнє бездумне обличчя бурбона, який механічно вимовляв чужі, і незрозумілі слова. Брахман вражено втупився на нього. «Звідки ти знаєш?» «Откровення було. Там же не одна книга. Що в інших?» Зачудовано дивлячись на малюнок бібліотеки, запитав Артем. Залишилася тільки одна було три фоліанти, здався нарешті Данило. Минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле і теперішнє згинули безповоротньо століття назад. Залишився останній, найголовніший фоліант. І де ж він? Загублений у головному книгосховищі. Там більше сорока мільйонів томів. Один із них з вигляду цілком звичайна книга у стандартній політурці. Він і є. Щоби впізнати його, треба розкрити і перегорнути. Якщо вірити легендам, сторінки у фоліанта справді чорні. Але щоб розкрити і перегорнути всі книги у великому книгосховищі, доведеться витратити 70 років життя без сну і відпочинку а люди там більше дня залишатися не можуть. І крім того, ніхто тобі не дасть спокійно стояти і розглядати всі томи, які там зберігаються. І годі вже про це. Він постелив собі на підлозі, запалив на столі свічку і вимкнув світло. Артем знехотя ліг. Чомусь спати йому зовсім не хотілося, хоча він і не міг пригадати, коли йому вдавалося відпочити востаннє. Цікаво, а Кремль видно, коли до бібліотеки піднімаєшся? Сказав він у порожнечу, тому що Данило вже починав сопіти. Звичайно, видно. Тільки на нього дивитися не можна. Затягує. Про бурмотів той. Тобто як? Затягує. Данило підвівся на лікті, і його невдоволено наморщене обличчя потрапило у жовту пляму світла. Сталкери кажуть, що не можна на Кремль дивитися, коли виходиш. Особливо на зірки на вежах. І як глянеш, то очей вже не відірвати. А якщо довше подивишся, туди затягувати починає. Недарма всі ворота відкриті стоять. Тому у велику бібліотеку сталкери поодинці ніколи не піднімаються. Якщо один випадково задивиться на Кремль, інший його одразу отямить. А всередині Кремля що? зглотнувши, прошепотів Артем. Ніхто не знає, тому що туди тільки входять, а назад ніхто ще не повертався. Там, на полиці, якщо хочеш, книжка стоїть. У ній є цікава історія про зірки і свастики, зокрема і про ті, що на кремлівських вежах. Він підвівся, намацав на полиці потрібний том, розгорнув на потрібній сторінці і заліз знову під ковдру. Через кілька хвилин Данила вже спав, а Артем, підсунувши свічку ближче, почав читати.